Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu moi siguran! La Europa FM da, bună ziua și bine v-am găsit Doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam puțin mai devreme Astăzi trebuie să luăm din nou la puricat și la discutat Posibila reformă în educație Doamne, îmbătrânesc de când vorbesc de chestiunea asta și nimic nu se întâmplă Mi se pare că este cel mai rezistent la schimbare um, Sistem din România cel educațional Asta deși reforme se fac tot timpul Adică știți și dumneavoastră ce vă spun Ei bine, Ministerul Educației propune acum o modificare legii. Educației, dincolo de aia cu organizarea de concursuri pentru directori, în care ar trebui ca propune, ca societatea noastră, și vrea să dezbatem ceea ce pot să facem noi astăzi, dacă societatea noastră n-ar trebui să se gândească, ca, eu știu, la examenele de capacitate, cele de la sfârșitul clasei a 8 -a, sau la examenele de bacalaureat. Copiii să nu mai dea doar la matematică și la română, cum se întâmplă acum la capacitate, sau la câteva materii, cum se întâmplă la bacalaureat, și să susțină examene transdisciplinare, se numesc ele. Altfel spus, de exemplu, dacă urmezi un liceu cu profil real, poți susține un examen la care să ai și probleme de matematică, și probleme de fizică, și probleme de chimie, poate și probleme de biologie, habar n-am până unde vor merge. Sau dacă ești pe filologie, de ce n-ai dat, de exemplu, un examen în care să răspundi și la întrebări din istorie, și la întrebări din limba română și, eu știu... Nu știu cum vor face exact chestiunea asta. Din punct de vedere al părintelui, că doar pe la pot eu așa să le exprim aici la radio cu dumneavoastră, e complicat, mai ales dacă te gândești că în momentul de față copiii și părinții, dar și profesorii, trebuie să recunoaștem asta, se concentrează pe uh, antrenarea copiilor, că e greu să-i spunem altfel, antrenarea copiilor pentru niște examene mari și late. Adică i-ai pus pregătire la română și la matematică, s-ar putea să intre la un liceu, un anume liceu. I-ai pus pregătire, iarăși la două probe, s-ar putea să intre la facultate și, sigur, să ia, și, bac dacă ia bineînțeles, și bacalaureatul. Această idee este oarecum nouă pentru că ea ar trebui să schimbe în momentul de față un fel de ordine, să-i spunem așa, un fel de importanță a materiilor la școală, știm și noi că cei mai mulți copii se concentrează, de fapt, pe acele materii la care au examene, iar celelalte sunt un fel de plimbare prin parc. Cum vi se pare ideea? Bună? Rea? Complicată? Sigur, ea are avantajul de a fi o propunere ce ar urma să intre în vigoare, atenție, la patru ani începând de anul viitor, deci... În momentul în care la anul viitor scrie scrii copilul, să zicem, în clasa 5-a, știi că el va da acest tip de examen în momentul în care va termina clasa 8 -a, la fel și la liceu. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere și pentru a discuta astăzi despre acest subiect. Bună ziua, Constantin! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ce să spun? Mi se pare o idee bună. Bună? E, cel puțin, da. Mi se pare o idee bună pentru că... În primul rând, mai ales că este vorba de liceu și mai jos de gimnaziu, ar oferi o șansă mai mare copiilor pentru o cultură generală mai bogată. Mm, ziceți dumneavoastră chestia mână. asta? Stați un pic, stați că eu știu, e chiar așa cum spuneți dumneavoastră, adică în momentul de față eu fac oricum că... materiile alea. Eu cred că da, haideți să vă spun ceva. Sunt profesor de istorie și preau. Și predau. Predau de 13 ani în învățământul gimnazial pentru că acolo am prins loc și nici nu am vrut să merg mai departe. În primul rând că sunt o grămadă de materii, în afară de română și matematică, la care copiii nu se mai concentrează deloc. Uh -huh. Și noi, ceilalți profesori, ne simțim oarecum, cum să spun eu, marginalizați, așa pentru că sunt doar la. Dar, uh... dumneavoastră, ce ziceți, Constantin? E școala profesorilor sau e școala copiilor? Adică facem reforma asta ca să vă simțiți dumneavoastră mai bine pe lângă ceilalți profesori sau pentru a avea copiii, nu știu, o perspectivă în. Mai... În, mod, în mod normal, ar trebui să fie școala copiilor, ceea ce nu se întâmplă acum. Ok, dar Aha. nici ce-a spus dumneavoastră nu schimbă această realitate tristă. Uh, o clipă. Această reformă a mă rog, modului, sau, mă rog, schimbarea aceasta pe care o propune ministerul sau cine a propus-o, acum trebuie coroborată cu o reformă profundă a programei școlare. Bingo! În ce sens? În sensul, uh, acordării unei șanse, cum să spune. spun eu, uh, da. O transdisciplinaritate mai accentuată a disciplinelor Adică să Una nu aibă copiii ore de istorie Ci să aibă, de exemplu, ore de istorie să și aibă, geografie Să aibă, iată, da e Ore de istorie plus geografie plus cultură civică Dacă este să mă refer la, nu știu, domeniul uh, om și societate Ba chiar și religie uh -huh. uh, Integrate, nu știu, acum sunt uh, habar n-am Venind asta în... de la un profesor de istorie chiar mă miră De curiozitate, Magellan se face la istorie sau la geografie? dar Magellan trebuie să se facă și la istorie, și la geografie, pentru că Magellan a descoperit geografia, dacă este... Vă mulțumesc da. pentru telefon, foarte interesant ceea ce spuneți, Constantin. 0372069599. discutăm astăzi despre posibilitatea de a face examenele de bacalaureat și capacitate transdisciplinare, adică susținute un examen la mai multe materii. Ce spuneți, Cristian? Bună ziua! Salut, Moise! Eu sunt elev în clasa 11 la liceu din București, din top 10, nu vreau să dau numele. Așa. Ideea e că eu consider că această măsură ar fi complet inutilă, pur și simplu complet inutilă și o să-ți explic de ce. Cel puțin în clasa 8-a, mie mi se pare că e ok examenul de matematică și combinat cu cel de română. Păi nu, atenție, Cristian, nu se poate combina examenul de matematică cu cel de română. Am înțeles, vreau să spun că examenul de matematică separat de cel de român. Adică sunt de, studi, sunt de ajuns două meditații. <laughs> sunt de ajuns două Dar ce ar fi de... așa de rău să dați un examen la matematică și la informatică, de exemplu? Sunteți la un liceu de informatică cumva? Da, nu, nu, sunt la un liceu care are și secție de informatică și de mate-info și de, de alenatorii. Eu sunt la științe sociale. Okay. Ideea e alta. Da. Că, noi, în general, acum vorbesc din punctul nostru de vedere al elevilor, suntem din ce în ce mai uh, doritori uh, către o educație non-formală și anume cât mai aplicată de tipul ăsta și aș fi de acord ca într-un examen de bacalaureat să nu fiu obligat să învăț comentarii, nu neapărat să învăț, dar să respecte anumite șabloane la limba română, la istorie și tot așa și mi-ar plăcea să am niște cerințe pe care aș putea să le aplic. În păi da, Cristian, dar asta înseamnă să citiți cărți. Da, nu e, bineînțeles, nu e nicio problemă. Sunt sigur că, că nu e nicio problemă? Nu zic pentru dumneavoastră, dar în general. Uh, păi, vezi, hai să, să încerc să zic o, o chestie foarte recentă. Așa. Am observat și la liceu că un, un anumit tip de profesori care încearcă să aducă uh, chestii noi în învățământ și vin cu abordări noi și vin cu cerințe care au aplicare în realitate, reușesc să stârnească interesul tuturor elevilor din liceu. Ce părere ai de asta? De ce nu se încearcă o reformă? Pentru că, sincer, mi se pare inutilă dacă noi Cristian, reformăm... Cristian, ați citit, citit Moara cu Noroc? Da, o nivelă psihologică. <laughs> ok. Știam că e, că e pe listă că e Fimeu în clasa A10-a, da. dar, dar încă o dată, sunteți sigur că ar fi mai bine să trebuiască să citiți cărți la limba română, iar apoi să faceți dumneavoastră comentarii decât să vi le dea profesorul gata făcute și să le memorați? Da, eu consider că ar fi mult mai bine, deoarece am putea să ne dezvoltăm fiecare propria uh, gândire critică. Da. Și exact, la clasă la mine, dacă eu am venit cu un alt, dacă eu am venit cu un alt punct de vedere față de profesoară imediat îmi e vorba și îmi spune că nu, nu-i corect, pentru că așa a spus criticul și așa este. Uf. Și aici înțelegi? Da, înțeleg da, foarte bine. Acum să vă spun, vă mulțumesc în primul rând pentru telefon, nu mi se întâmplă foarte des să sune la această emisiune uh, elevi de liceu și mă bucur foarte mult că ați sunat. Aș vrea să vă împărtășesc așa, întâmplarea face că vorbim cu dumneavoastră, mi-am amintit că atunci când eram în clasa 10-a, profesora noastră de limba română să-i dea Dumnezeu sănătate, ne-a pus să facem procesul lui Lică Sămădăul din moara cu noroc. A fost ceva extraordinar. Adică eu a trebuit să-l pe Telhar. 037 Adrian, bună ziua! Nu Adrian. Simona, bună ziua! Bună ziua! M-am emoționat datorită, din cauza amintirilor. Vă ascultăm, Simona. Eu nu sunt de acord cu această reformă. Mi se pare la momentul acesta că școala e un pic haotică. Da, uh, să am... ca un părinte, iertați-mă că... Da, noi avem o fetiță care urmează anul viitor să intre la școală uh -huh. și un băiețel care e deja clasa 6. Deci băiețel uh. va prinde bacul transdisciplinar dacă ne hotărâm să facem așa, fetița și capacitate Da, probabil că da De ce credeți uh. că e rău asta? Eu nu zic că e rău să aibă o bază de cunoștințe, dar nu, dacă lui îi place matematica, eu a zice să-l să meargă mai mult pe matematică. Nu să-l oblige la, să învețe comentarii ca un papagal la română, spre exemplu. Ok, dar să știți că totuși bacalaureatul se va da, cred, și la matematică da, și la sunt limba de română. Acord. sunt de acord. dar... Problema de acord e de dificultate. Și, și Simona, dacă exact. îmi dați voie să vă împărtășesc din experiența mea de părinte, să știți că în momentul, adică, nu știu cum să vă spun, dificultatea a scăzut atât de mult la aceste examene, dar și modul de corectare a lucrărilor e înfiorător, adică durează corectarea unei lucrări în medie cam 4 minute. Dacă, de exemplu, un copil face altfel problema la matematică, pentru că matematica este infinită, o face altfel decât e normativ, s-ar putea ca profesorul corector să nu observe că e bine și să-i taie. Uh, da, ați observat câte acolo. note de 10 sunt, dar ați observat câte note sunt între 9 și 10? Da, sunt foarte multe note, într-adevăr, și mie mi se pare că la un moment dat se dau foarte ușor notele mari. Nu, mă refer la notele la examene. Ah, notele la examene, da. da. Știu că examenul de bacalaureat a devenit destul de facil în ultima perioadă, cu asta nu aș putea spune că sunt păi de acord. dacă jumătate îl pică, acum ce ați vrea să facem? Poate că ar fi bine să l pică. Păi îl pică, îl pică așa, cu examene ușoare. Deci cum ar schimba această situație, să zicem, un examen transdisciplinar? Nu, nu ar schimba o, dar totuși ei sunt forțați să învețe niște lucruri. Să vă mai spun ceva, nu știu cum sunt manualele la clasa 10 dar în clasa 5-a sau nu mai știi după ce să înveți și cum să înveți. La noi manualele erau foarte clare, existau definiții. cine-i forțează să învețe? nu forțează nimeni să învețe. ce forțează să învețe? Atunci, de ce mai mergem la școală? Dar nu, nu, da, vorbim realității acum, să știți. Nu-i da, forțează bă, nimeni da. să învețe și nici nu învață. Nu le place la școală, sunt nefericiți la școală cei mai mulți dintre ei. Pentru e... că școala e neatractivă la noi. Eu vă spun că la grădiniță, e adevărat că e la o grădiniță privată, dar fetița știe să numere deja până la 100, știe foarte multe lucruri, știe alfabetul, știe să scrie numele și nu i-a forțat, nu i-a bătut, n-a țipat nimeni la ei. Vă mulțumesc, Simona. Hai să punem problema și altfel. În momentul în care s-a auzit prima dată de contopirea unor materii, precum istoria și geografia, că tot avu sărăm mai devreme exemplul ăsta în discuția cu Cristian, sau cu Constantin, scuzați-mă, ai și mare Cine vrea, vrea, Cineva dorește să ne dezrădăcineze, să șteargă ființa națională. Cum dole să nu mai facă copiii istoria la școală? 0372069599. Bună ziua, Dorin. Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, foarte interesant subiectul. Uh, nu știu cât se aruncă în ajută cu părerea. Uh, cred că schimbarea, dacă ar trebui făcută ar trebui făcută mai, mai întâi la nivel de testare. Să zicem că ar trebui uh, tezele, sistemul de... Adică ar trebui schimbată programa, spuneți dumneavoastră, și modul Puțin, de predare. Pentru că dacă îi duci direct, indiferent copiii se pregătesc psihologic, o să dăm un examen din mai multe materii, dar ar trebui mai întâi să prindă gustul, să vadă despre ce e vorba, să... Păi, dar au timp, patru ani să se patru ani da, da, au timp să se obișnuiască cu această idee. Dar cu tezele, dacă în loc de teză la matematică, teza la fizică, teză la chimie... Bună la idee aveți, aveți dreptate, da, s-ar putea organiza niște examen. O, o din... teză pe tehnic, o singură pe partea reală și o singură teză pe partea de, sau nu rog, două, dar să contopească, ca să se obișnuiască cu ideea de a da. scrie de a face, de a rezolva... Dorin, nu știm exact cum se va face metodologia și sigur, probabil că dacă se va întâmpla așa, o să participăm și noi, părinții, publicul, la aceste dezbateri, dar probabil că niște specialiști vor veni și vor propune. Dar până acolo, vi se pare o idee bună sau o idee rea? Nu că, deci, încă o dată, de aveți dreptate. Sigur că da, trebuie... Obișnuiți copii cu acest tip de examen. Întâmplarea face că eu știu ce înseamnă un astfel de examen transdisciplinar. Mă rog, în unele facultăți începuse la un moment dat ceva de felul acesta, dar mulți nu înțeleg și se sperie de așa ceva. Vi se pare o idee bună sau proastă? Este o idee bună. Eu sunt din generația care am fost tot timpul de sacrificiu. Deci toate, am prins to de fapt, cred că toate... Toate generațiile de -am am din această timp, țară <sus> <sus> au fost generații de sacrificiu. Da, da, da. Deci asta, asta spunem, că probabil... Toată lumea a prins în fiecare, la fiecare 2 trei ani la fiecare ministru Încă o reformă și încă o reformă <gri> Țara e divină, nu știu e cum să, să... ne mai dăm în lături de la altă reformă <gri> Vă mulțumesc România în direct la Europa FM Te ascultăm 0372069599 Bună ziua, Corina Auleu. <gri> Dați încet, vă rog, Corina A... Domnul Graham, nu în primul rând nu vă veți supăra dacă am să vă fac o sugestie. Da, depinde de sugestie. Adică, se pune în, când este vorba de probleme din învățământ, uh, ele sunt foarte interconectate. Și a răspunde prin da sau nu la o asemenea întrebare... Nu răspundem prin da sau nu, ci argumentăm, dezbatem, e o emisiune o, de dezbatere nu, aceasta. Nu există timp, pentru că eu, de exemplu, am să mă refer la întrebarea dumneavoastră. Dar problemele sunt atât de interconectate și atât de complexe, încât... Ok, această, această idee da. le-a venit celor din, din minister în principiu. Deci, în principiu, ea nu e rea. Așa. Dar nu e momentul acum. Păi nu, peste patru ani e momentul. Nici măcar. Peste 10, e bine lansat -o așa, ziceți dumneavoastră. Acum, da. Domnul Cura, ei au lansat-o acum pentru că caută cu disperare să-și păstreze, să rămână acolo pe aceleași scaune, da? Vin cu tot felul de. Nocțe. De ce le-ar păstra scaunele cu astfel de propunere? Ca să justifice, putem să privim și mai în urmă, înspre începerea anului școlar, da? da. Doar ca să justifice prezența acolo. Dacă puteți argumentați să argumentați vă... încă o dată, Corina, dacă noi acum o să avem un dialog, indiferent că dumneavoastră m-ați luat așa tare. Corina, dacă puteți să argumentați asta, ok, dacă nu a fost doar o răutate. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că toți bugetarii din țara asta vor să justifice funcțiile. În același timp, însă, spuneți-mi cum justifică sau cum își apără funcțiile propunând așa ceva. Uh, deci vorbim de examen transdisciplinar, da? Da, puteți argumenta? Bun. În primul rând, elevul trebuie să aleagă la ce vrea să meargă, da? Nu puteți da? argumenta. Pot. Vă rog, continuați. Deci, trebuie să... Trebuie să, trebuie să bă, nu spuneți că pot. Deci elevul trebuie să aleagă dinainte la ce vrea să meargă, da? De ce? Păi ați spus că... Capacitatea națională e capacitatea națională, bacalauratul, bacalaureat. Termin... Bun, faci patru clase în gimnaziu. Să leargă, dar, dar să știți de fapt nici, nici nu dorim să alegă pentru că în momentul acesta elevii sunt repartizați de către un computer, da? Bun. în funcție de, de în opțiunile tâi, lor. În funcție de opțiunile madele. lor. Corina, în funcție de opțiunile lor sunt repartizate de un computer. Eu vă înțeleg supărarea. Sunteți din învățământ? Nu mai suficiente ca da? să facă acele opțiuni în mod corect. Păi... Informații de viață, experiență de viață. Păi, oferă stați că -au foarte multe opțiuni. În -a. Stați posibilitatea așa. să se cunoască pe ei înșiși. Okay. Pe ce în bază fac acele opțiuni? În general, pe ce le recomandă părinți? În măsură în care părinții au reușit până la vârsta de 13 ani, 14 ani, să-și cunoască copiii, da? De în felul ăsta nu ajungem niciunde. Cine ar trebui să le recomand? da. Păi Haideți da să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră. Corina, sunteți, în... spuneți lucrați în învățământ? Da. Sunteți membru de sindicat? Nu. Ok, vă ascult. Din această cauză, dar am avut activitate sindicală, am ascultat de sindicat și am rămas fără catedră. Uh -huh. Ok, vă ascult. Uh, transdisciplinar, bun. Înainte, să dăm o formă coagulată și solidă fiecarei materii. Dăm, da, de să... când, de, dăm de când aveam eu 25 de ani. Nu mai pot de nervi, Corina. Am copilul în clasa 10-a, nu s-a schimbat nimic. N-am reușit eu și generația asta să schimbăm nimic bun în învățământ. Se duce tot în jos, totul. Dar nu dumneavoastră trebuie să schimbăm. Ba da, noi societatea trebuie să schimbăm. Și iertați-mă, v-am întrebat bun, dacă sunteți membru aici, de sindicat, pentru aici, că sindicatele din educație reprezintă o mafie care nu face decât să păstreze această stare de lucruri. În momentul în care eu am revenit la domnul ministru ca să încerc să-i spun numai câteva aspecte legate numai de mafia legată de manuale, și de examene da. Și de titularizări Știți ce mi s-a spus de la cabinetul domnului ministru? Ceva de rup. Am fost întrebat dacă nu mi-este rușine Bine Vă mulțumesc pentru telefon, Corina 037 Bună ziua, Iulian Nu? Edi, bună ziua Edi, bună ziua Scuze, Iulian, că a da. stat atât pe linie Vă ascultăm, Edi uh, Bună ziua Și bine v-am găsit Sunt total de acord cu ideea de transdisciplinaritate Ok și trebuie să-și argumentez, evident, pentru că, fiind profesor de geografie, mă lovesc de uh, complacerea elevilor în a lucra fix pe ceea ce se dă la examen, pe ce se dă la bac, de și uh, pentru faptul că corectez, am câțiva ani și ori de când corectez uh, tezele de la bac laureat, am experiență și pot spune Că, într-adevăr, nivelul a scăzut enorm de mult față de ce se dădea acum câțiva ani și, evident, nu om bine. Nivelul de dificultate, spuneți? În grad de dificultate, da, da, da. Păi absolut. da, dar în același timp uitați-vă la rezultate, ok, dacă ar fi... Păi am găsit la un moment dat pe internet, am impresia că am și șeruit uit pe Facebook dacă nu o să fac, am găsit uh, problemele de la treapta întâi din 1988, când am intrat eu la liceu. Astăzi, zău, dacă sunt de Olimpiadă, e puțin. Adică, știți, de Gazeta Matematică, ceva de felul ăsta. Da, da, da, totalmente de acord cu dumneavoastră pe, pe tema asta. Da, dar, și, pe și, al, dar pe de altă parte, atunci nu ți era rușine să spui că ai intrat cu 8 la un liceu bun. Pentru că se intrat cu 7-50. Nu luau Clas. niște mii de copii, luau uh, 10 și niște sute de mii luau 2, cum e acum. Uh, clar nu, uh, dar haideți să revenim un pic la ideea de tranziționalitate. Da. Eu, eu zic că principiul este foarte bun și trebuie schimbat ceva total. Din, din străfundul schimbat sistemul de, de învățământ. Pentru că, pentru că nu se poate să mergem în continuare pe, pe ideea de de a învăța mecanicii niște aspecte. Adică, în momentul în care uh, merg pe, pe modalități de învățare non formală la clasă, da, totul, totul se schimbă față de învățarea uh, unei lecții clasice. Și de, și de multe ori mi s-a întâmplat să-mi spună elevii a, dar știți, noi nu ne-am notat mare lucru în caiete. Și zic, da, ce important are cât de mult ți-ai notat un caiet, Asta timp cât tu ai înțeles esențialul și atâta păi, timp cât Da, e, dar câți dintre colegii dumneavoastră fac ai? asta? Câți da. dintre colegii dumneavoastră fac asta? Spuneți dumneavoastră! Sincer să fiu, din câte văd știu, știu uh, o bună parte dintre colegii tineri fac asta Dar cine îi împiedică pe ceilalți să nu facă? Uh, programa? Uh, nu neapărat In, pentru că programa e orientativă Programa e orientativă Aha. Inspectoratul poate să-ți impună, inspectorul de specialitate în general, poate să-ți impună uh, anumite aspecte de genul ăsta, dar pe de altă parte, atâta timp cât ai un inspector cu viziune, îți permite să-ți atingi scopul astfel Încât să, ca tu să ai rezultate la clasă Fără neapărat să fie agățat de chestiile la Domne, dacă n-a scris copilul Deci inspector cu faci... viziune, acolo e cheia Spuneți dumneavoastră Eu zic că da Eu zic, zic că e la dascăl, la noi, eu, zic la un dascăl judec... ține, eu zic că un dascăl care ține la copiii lui Face orice, păcălește și un inspector Absolut Și eu sunt totalmente de acord Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Bună ziua, Maria Maria? Da? Bună ziua, Bună vă rog, ziua. poftiți Bună ziua, Maria, mă numesc că, Vorbim despre schimbări Iar schimbările vrem să le facem întotdeauna la capătul drumului Clasa 8 -a, clasa 12 -a, Niciodată nu privim spre începutul de drum al unui copil Păi nu, a, a, a, această propunere vă... pleacă de la schimbarea Deci când intră copilul în clasa 5 -a, Știe că la capătul drumului Drumul e altfel decât era până acum dar în clasa a cincea este tot un capăt de drum. Eu vorbesc de uh, momentul în care copilul intră într-o colectivitate okay. unde trebuie să dea peste niște profesioniști. Iar pentru profesioniștii respectivi, el trebuie să fie cel mai important. E, ajungem în zona aia de calitate uh, profesională a dascărilor. E Bravo! E? E. Bravo. Ce legătură are din cu de Din păcate, din păcate uh, și eu am făcut și fac parte, sau mă rog, fac parte ca părinte acum din sistemul de învățământ românesc. Din păcate, așa este, nimic nu s-a schimbat. Din păcate, viziunea uh, celor care conduc învățământul și care fac parte din învățământ, inclusiv a dascărilor, rămâne îngustă, din punctul meu de vedere, în privința copiilor. Iar reformele astea care vin și iar vin și vin și tot vin, nu vor face nimic din punctul meu de vedere. Deci respect. mai nu bine lăsăm totul nimeni. așa. Uh, mai bine o luăm, uh, gospodărește, ca în orice familie, atunci când încep să-ți faci ordine în dulapuri. Adică, că, vreau. Nu, nu înțeleg, nu înțeleg, vă rog a, să spuneți. A, ordine exact. dulap înseamnă o curățenie, o curățenie în tot ceea ce înseamnă învățământ. Și o cum al... în ce ar consta o astfel de curățenie? Iertați-mă! Uh, ce ați aruncat dumneavoastră din dulap, ca să zic așa? Uh, eu aș arunca din dulap oamenii care nu iubesc copiii. Care nu iubesc? Aș arunca, da, aș arunca din dulap oamenii care... Și dacă nu -și sunt mai... titulari? Către profesor, către um, dascăl, către menirea aceasta de dascăl, că este o menire, nu, nu oricine poate să fie dascăl. Din păcate. Aici ar trebui să intervină psihologii, ar trebui să intervină niște profesioniști din Ministerul Învățământului, aș desfința inspectoratele. Ce, mai... Ce avem nevoie de inspectorate? Ce avem nevoie de cineva care să controleze din punct de vedere profesional dascălii. Dar, mare atenție, acest control se poate și externaliza. Se poate chiar exact. și privatiza dacă stau bine să exact. mă gândesc. Da? Exact. Asta e o dezbatere mult prea grea de pentru ziua de azi. De ce în 26 de ani, am dat copy-paste-a unui sistem de învățământ care funcționează. De ce? Spuneți dumneavoastră de ce. Eu știu de, de ce. Eu, și eu bănuiesc, am niște bănuieli. Bine. Vă, vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Mihaela. Mihaela, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm, sunteți în mașină, vă ascultăm. Da, aveți dreptate. Ce vreau să vă zic? V-aș ruga să luați niște copii de nota 10 de la bacalaureat, care au terminat bacalaureatul anul acesta sau anul trecut, și să le testați cunoștințele, să vedeți la ce nivel se situează acum. Ei au învățat altă materia și au dat dilit, la tot ce au învățat pentru că au nevoie de loc pentru alte cunoștințe stai, stați, stați Creierul omenesc Era să zic românesc Creierul da. omenesc Nu e așa un hard disk Pe care când se umple îi dai delete Ca să mai faci loc Este ceea ce A spus un copil A spus învăț pentru bacalaureat Am încheiat cu bacalaureatul Și vreau să uit Vreau să uit tot Pentru că nu-mi trebuie Comentariile pe care le-am învățat Uh, am nevoie de informații pentru a admiterea la facultate. Da, deci da, încă o dată da. amintiți-vă, nu știu dacă ați ascultat de la început uh, emisiunea, la un moment dat a intrat un puști cristian s-a da, recomandat de facultate. clasa a 10 -a, și am da. vorbit despre citit cărți. Uh, da. Știți de, de ce am pus citit. această problemă? În momentul de față nu mai e nevoie să citești cărți ca să iei bacalaureatul. Mm. Dacă părinții au bani și te dau la pregătire, îți spune pentru fiecare operă literară profesorul ce ai descris. Ba mai mult decât atât, îți spune și ce tipuri de întrebări pot fi în cele mai multe cazuri, îți poate găsi și întrebările și să spice la BAC ce ai făcut la pregătire. Mai mult, dacă părinții nu au bani de așa ceva, găsești pe Wikipedia sau pe internet sau pe pungro tot ce trebuie. Nu mai ai nevoie să citești cărți. Totul este să memorezi pentru BAC. Asta e societatea în care trăim, se pare. Exact asta spuneam, că ei au învățat și era acel copil care a spus Vreau să dau dilit la ceea ce mi-a dat doamna profesoară să învăț Un copil care citește și în momentul în care îl pui să se exprime liber da. Are o opinie personală Nu se iau 50 la bacă, în cel mai bun caz, să știți uh, Nu e vorba de asta, eu asta vă spuneam Deci luați acei copii și vedeți că au învățat pentru un, ba un bacalaurat, Deci au învățat pentru o notă, nu? Au învățat pentru cunoștințe am avut o, o discuție cu un elev care am învățat la biologie, un elev de 10, și în momentul în care l-am întrebat, era în clasa 12, învăța genetica, și am zis-mi desfărat, -mi și mie, te rog frumos, unde este situată splina, inima, uh, ficatul, știe toată lumea stomac unde este. Și s-a bălbâit și n-a să ne arate. Adică ei învață, dar învață mecanic pentru Pentru că notă. nu aplică sub nicio formă informațiile respective de ce nu aplică unde este educatorul de la clasă unele care a dintre ele chiar vezi? nu sunt utile, să știți în viață. Nu sunt foarte utile în Asta viață. Asta e problema. Deci ne trebuie o materie deci la istorie învățăm multe cifre, învățăm foarte multe Nu e chiar da? așa, nu e chiar așa. Asta cu ce spuneți noastră că la istorie nu se mai insistă de mult să știți pe ani și pe, se insistă pe perioade, e un pic altceva. Dar mi se pare că de multe ori mi se pare urmărind așa, urmărind ce face filmul la școală de fapt, nu altceva, că nu am acces altfel la ceea ce se întâmplă în educație, mi se pare că parcă parcă mai parcă e tot mai rău. Adică depinde foarte mult de profesorul de la clasă, dacă profesorul știe să cointereseze copiii. V-am povestit la un moment dat, am scris pe site-ul bzday.ro Dacă, cum a fost proful de istoria lui Fimiu, i-a pus pe echipe să facă niște castele. Asta era printre a 5 cinci așa, să, să construiască niște castele din carton și i-a venit mult mai ușor după aia să explice o perioadă feudală, să spunem, da? Dacă dai de astfel de profesor, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dacă nu dai, ți-a dat Dumnezeu un șut în fund. Asta e. Deci asta e. Eu am avut un ști în fond, pentru că la copilul meu, profesorul de da la sfârșitul capitolului uh, lucrare, da? Din toate informațiile de istorie, cu ani, cu evenimente și așa mai departe. Uh, nu suntem practici. Deci, uh, ceea ce spuneți dumneavoastră, ați avut noroc de un profesor, așa cadre didactice ne trebuie. Și chiar dacă materia este atât de încărcată, profesionalismul acestor ca cadre didactice ar trebui să se concretizeze în aceste proiecte despre care dumneavoastră spuneați și copilul va pleca cu mai multe cunoștințe de la școală. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihaela. Bună ziua, Ovidiu! Ovidiu? Salut! Bună ziua, vă ascultăm! Vreau... Eu te sunt din Irlanda și vreau să împărtășesc puțin ex experiența de aici, comparativă cu ce acolo venind. Aici ar trebui să, lucrești, să lucrezi și să recrutezi oameni. Așa. Da. Însă am avut surpriză să aflu că ei aici învață inclusiv în facultate chestii care nu sunt legate de IT. De exemplu, învață chimie. Ceea ce pe mine m-a frapat. Noi vorbim tot de specializare, specializare. Însă e foarte importantă și această învățare în toate domeniile, din punctul meu de vedere. Eu vă contrazic. Care... O video vă contrazic vă contrazic -a -i -a -i -a -i -a. pentru că am experiența de a intra în fiecare an în contact cu studenți de la diferite materii, de la diferite facultăți. Unele sunt mai de cultură generală, altele sunt mai specializate. Pot să vă spun că de voi, ei de la de facultățile mai specializate, au o altă osatură logică, să spună, a lor. Eu, eu, eu spun a logicilor. Mă înțelegeți? Eu nu spun că trebuie să facem ca ei. Încă o dată vă spun -a -i -a -i -a -i -a în epoca -a -a internetului în epoca da. internetului nu mai ai nevoie să citești. Te duci la o facultate sau... Da, acum vorbeam totuși de liceu și de școala generală. Da, da, da. Ei nu mai au educarea de a citi cărți, de a trăi cartea respectivă. Li se pare înfiorătoare... Ne, ne întoarcem la reforma din educație de care tu vorbești de atâta timp. De, dacă vorbim doar de a învăța mai multe domenii, sunt, eu sunt de acord și aș vrea să mergem spre asta, că e nevoie și de o reformă. Asta este cu totul altceva. Și de ce vorbim? De... De ce ați vorbit și mai devreme? De profesori care trebuie să ai bui, a, aibă o anumită vocație, să motiveze copiii, să le insufle anumite domenii? Pentru că poți să faci o școală undeva la un sat și să ai niște profesori care să te învețe geografie și istorie, chiar dacă tu nu ai nevoie de asta? Da, de poți. La modul, asta. La, la modul foarte teoretic, poți. Mulțumesc, Ovidiu, mai am un minut și jumătate și aș vrea să vorbesc și cu Paula. Bună ziua, Paula! Paula! Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Bună, aș vrea să punctez doar două lucruri da. referitor, la, referitor la reforma aceasta despre care vorbea Cumularea materiilor istorie-geografie Mi se pare puțin probabil să fie aplicată Cât timp profesorii de istorie-geografie Sunt și ei așa cum sunt pregătiți Adică e e puțin probabil un profesor poate mi a pregătit pe o singură materie, cu no, atât mai mult trecut să știe informațiile no, din două materie și așa. să le transmită. Nu e adevărat, Paula. Să vă spun că am un prieten care a terminat filozofie în România și a, că a predat chimia în Spania. De ce? Pentru că știa să învețe. E ușor să fii profesor cu condiția să vrei să înveți. Cel puțin pe anumite paliere de informații. Oh deci dacă vrei știu... să predai chimia, de exemplu, între a șaptea și a opta, poți să predai chimia în organică citind niște cărți cu condiția să știi să înveți. Dar, dumneavoastră, îți cu foarte aproape de... Și spirit, poate să ai și spirit pedagogic și... Paula, era Acum, să observați care să... e problema. Azi e unul de istorie și unul de geografie. Ce facem cu unul din ei? <laughs> Îi ținem acolo să, fie, ah, să fie cât mai mult. Dar mai am încă un subiect de abordat foarte, foarte scurt, Fac parte din generația între generațiile voastre, nici cei tineri, dar nici uh, uh, cei a părinților mei și ulterior a ta în care să zicem că se învăța mult mai mult și pot să spun, uh, pot să-i ridic un pic în slăb sau să-i laud pe copiii care sunt din generația aceasta, care își iau de multe ori pe bună dreptate, bacalaureatul și examenele pe merit, spre deosebire de generația noastră în care se se copia, se plăteau examene Nu e mai generația departe. mea aia că... ori... Nu, în generația mea e aia okay. Generația da. mea este aceea în care pot să spun curat că am luat, despre exemplu, 10 la biologie aștept, 10 curat aștept, la Aștept cu mare interes Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție să vă spun în final că da și eu aștept cu mare interes în câmpul muncii tinerii care au luat și care trebuie să apară care au luat bacul cu camere de supraveghere